Станіслав Лем Едем Текст читає Сергій Робчук 13. Обхід ракети тривав довго. Дуплекс особливо цікавився атомним реактором і автоматами. Інженер креслив йому безліч ескізів. Тільки в машиному відділенні на це пішло чотири блокноти. Автомат виклав у гостя явний інтерес. Дуплекс докладно оглянув мікросітку і неабияк здивувався, побачивши, що вся вона занурена в резервуар, який охолоджується рідким гелієм. Це був кріотронний мозок надпровідного типу для надзвичайно швидких реакцій. Але гіст, мабуть, уловив, навіщо охолоджується мозок, бо дуже довго покашлював і з великим задоволенням вивчав ескізи, які йому креслив кібернетик. Здавалося, стосовно електричних схем, вони зможуть порозумітися швидше, ніж із приводу того, яким жестом чи символом позначити навіть найпростіші слова. О п'ятій годині ранок. Хімік, координатор і інженер пішли спати. На посту в тунелі після того як зачинили вантажний люк, залишився чорний. Усі інші разом з дуплексом подалися до бібліотеки. Знаєте що? сказав фізик, коли вони проходили повз лабораторію. Ану покажімо йому ще таблицю Менделєєва. там є схематичні зображення атомів. Вони увійшли до середини. Фізик почав коперсатися в купі паперів під шавкою, і цієї миті щось зацокало. Фізик викидав з кутка шилистки з гортки і нічого не почув. Але лікар нашурошився. «Що це?» – запитав він. Фізик випростився і теж почувши цокіт, глянув на товаришів переляканими очима. «Це Гейгер там! Стійте, десь витік!» Він підскочив до лічильника. Дуплекс усе ще стояв непорушно і водив очима по приладах. Нараз він наблизився до столу, і лічильник затокотів довгими чергами, наче барабанщик, який вибиває протяжний дріб. «Це він! крикнув фізик. Обіруч скопив металевий циліндр і спрямував його на велетня. Лічильник аж завібрував. «Радіоактивний! Він! Що це означає?» – запитав приголомшений кібернетик. Лікар зблід. Він підійшов до столу, глянув на тримкливий індикатор, узяв із фізикових рук металевий циліндр і почав водити ним у повітрі довкола дуплекса. Дріб славшим ти виразніше, чим вище піднімав він лічильник. Коли лікар опустив його до товстених, незграбних ніг прибульця, Мембрана аж заревіла. На шкалі апарата спалахнув червоний вогник. Радіоактивне зараження. пробулькотів нарешті фізик. Здивований дуплекс переводив очі з одного на іншого, нітрохи не занепокоєний незрозумілою для нього операцією. Він потрапив сюди через отвір у мурі, який пропалив захисник, тихо сказав лікар. Там радіоактивна пляма, і він пройшов по ній. Не наближайтеся до нього. крикнув фізик. Він випромінює щонайменше мілірентген за секунду. Зачекай, його треба якось... Якщо ми загорнемо його в керамітову фольгу, можна буде ризикнути. Але ж чоловіче, тут йдеться зовсім не про нас, підвищив голос лікар. Тут йдеться про нього. Як довго він міг там перебувати? Скільки нахапав рентгенів? Не знаю, звідки я це можу знати. Фізик увесь час дивився на стрикотливий лічильник. Ти повинен що зробити. А на ван на образі епідермісу... «Дивіться, він, він... нічого не розуміє!» Лікар, мовчки, вибіг із лабораторії і за хвилину повернувся за аптечкою першої протирадіаційної допомоги. Дуплекс ніби хотів опертися незрозумілим процедурам, але потім дозволив робити зі собою все, що треба. «Надій рукавиці!» – крикнув фізик лікарєві, який голими руками торкався дуплексової шкіри. «Розбудете решту?» – невпевнено запитав кібернетик, який стояв під стіною, опустивши руки. Лікар швидко натягнув важкі рукавиці. Навіщо, сказав він і низько нахилився над дуплексом. Поки що нічого. Еритема з'явиться через якихось 10-12 годин, якщо якби ми змогли з ним порозумітися, буркнув фізик. Приливання крові, тільки як звідки? Лікар дивився перед собою не невідючими очима. Той другий раптово вигукнув він, але одразу ж завагався і додав уже тихіше. Ні, не можна. Довелося спершу дослідити кров обох на англютинацію. Може виявитися, що в них різні групи. «Послухай», – фізик відвів його на бік. «Справи дуже кепські. Я боюся… Ну, ти розумієш. Він, мабуть, пройшов по радіоактивній плямі, тільки на спала температура. В зоні мікроанігляційної реакції завжди утворюється багато радіоізотопів. Рубії, стронці, ітрії, таке інше. Рідкоземельні елементи. Поки що він нічого не відчуває». Найраніше завтра, так вважаю. Чи є в його крові білі кільця? Є. Однак вони мають зовсім інший вигляд, аніж людські. Усі клітини, які щедро розмножуються, завжди вражаються однаково, незалежно від виду. У нього має бути трохи більша опірність, аніж у людини, але... Ти звідки знаєш? Бо нормальна радіоактивність ґрунту тут майже вдвічі вища, ніж на землі. Отже вони до певної міри можуть бути до неї пристосовані. Твої антибіотики тут, звичайно, безсилі. Так, без силі. Тут, мабуть, інші бактерії. Так я й думав. Знаєш що? Ми повинні насамперед якось порозумітися з ним. Випитати якомога більше. Реакція настане щонайраніше через кілька годин. Ах, лікар швидко глянув на фізика і опустив очі. Вони стояли за п'ять кроків від дуплекса, який напівлежав під стіною, не спускаючи з них блідо-голубих очей. Витягти з нього якомога більше, перш ніж він помре? Я не думаю про це так, – відповів фізик намагаючись зберегти спокій. Припускаю, що він поводитиметься як людина. Психічно здатність зберігатиме ще кілька годин, а потім настане апатія. Та ти і сам це добре знаєш. На його місці кожен із нас думав вперед усім про виконання завдання. Лікар знизав плечима, глянув на нього з-під лоба і раптом усміхнувся. «Кожен з нас, кажеш?» «Так, можливо, знаючи, що сталося. Але він постраждав через нас, з нашої вини». «Ну та й що з того?» «Невже для тебе важлива якась спокута? Не будь смішним!» Фізикове обличчя вкрилося червоними плямами. «Ні», – сказав лікар, – «я з тобою не згоден. Розумієш? Це, – він показав на дуплекса, – хворий. А це, – він тиснув пальцем у свої груди, – лікар. І всім, окрім лікаря, тут зараз нічого робити». «Ти так вважаєш?» – глухо запитав фізик. – «Але ж це не наша провина, щоб…» «Неправда. Він опромінився, бо йшов по сліду захисника». Та досить уже про це. Я повинен узяти в нього кров. Лікар зі шприцом у руці підійшов до дуплекса. Якусь секунду постояв над ним, ніби вагаючись, потім повернувся до столу за другим шприцом. На обидва насадив голки, вийняті з гамма-стерилізатора. Допоможи мені. Обернувся він до кібернетика. І наблизився до дуплекса. На його очах оголив свою руку. Кібернетик увів голку йому в вену, втягнув трохи крові і відступив назад. Тоді лікар узяв другий шприц, і торкаючись шкіри Дуплекса знайшов судину, глянув йому в очі і устромив в неї голку. Кібернетик стояв над ними. Дуплекс навіть не здригнувся. Його ясно робінова кров заповнила скляний циліндр шприца. Лікар спритно вийняв голку, притиснув ранку, що кровила ватним тампоном, і вийшов, тримаючи шприц. Фізик та кібернетик перезернулися. Кібернетик ще хвилину потримав у руці шприц із лікаревою кров'ю, а потім поклав його на стіл. «Що ж тепер?» – запитав. «Він міг би нам усе розповісти. Фізик, не би, перебував у гарячці. А це а цей?» – і раптом глянув кібернетикові очі. «Може їх розбудити?» – повторив той. «Це нічого не дасть. Лікар скаже їм те саме, що й мені. Є тільки одна можливість – дуплекс. Повинен сам вирішити. Якби він захотів, лікар не зможе йому заборонити». «Він?» – кібернетик здивовано глянув на фізика. «Ну, гаразд. Але як він це вирішить?» Адже не знає нічого, а ми не можемо йому розказати. «Ще як можемо?» – холодно сказав фізик, дивлячись на скляний циліндр з кров'ю, що лежав біля стерилізатора. «У нас є хвилин 15, поки лікар полічить його ретроцити. Давай сюди дошку!» «Але ж це немає ніякого «давай дошку!» – крикнув фізик і заходився збирати з підлоги шматочки крейди. Кібернетик зняв із стіни дошку, і вони разом поставили її навпроти дуплекса. Білої крейди замало. Принеси з бібліотеки кольорову. Коли кібернетик вийшов, фізик схопив перший ліпший шматок крейди, почав швидко малювати велику півсферу, а в ній ракету. Відчуваючи на собі непорушний погляд блідоголубих очей, він рисував дедалі швидше. А коли щось закінчував зображати, то обертався до дуплекса, напружено дивився в вічі йому, тицяв пальцем у дошку, витирав її губкою, продовжував малювати. Ось стіна півсфери, поки що ціла. Стіна півсфери і перед нею захисник. Його рило, і заряд, ще влітає з нього. Фізик знайшов уламочок фіолетової крейди, заштрихував нею частину стіни перед захисником, пальцями розтер крейду, в результаті чого виник отвір, оточений фіолетовим патьоком. Силует дуплекса Фізик підійшов до лежачого гостя, торкнувся його торса, а відтак повернувся до тієї ж дошки, стукнув крейдою по намальованій фігурці, різко стер усе губкою, аж вдач виркнула на підлогу. Ще раз квапливо намалював грубо обведений фіолетовим отвір у стіні, а в ньому дуплекса, і стеру все довкола. На дошці залишився тільки контур великої постаті. Стоячи так, щоб дуплекс міг бачити кожен його рух, фізик заходився поволі втирати розкришену на порох фіолетову крейду в ноги випростеної фігури. Обернувся. Маленький дуплексів торс, який перед цим спочивав на гумовій подушці, котру надував лікар. Поволі підвівся. Його зморщене мап'яче личко з розумними очима відвернулося від дошки і втупилося у фізика, немов би мовчки про щось його запитувало. Тоді фізик кивнув головою, схопив бляшанку, пару захисних рукавиць і стрімко вибіг з лабораторії. В тунелі він трохи не зіткнувся з автоматом, який, упізнавши його, притиснувся до стінки. Фізик вискочив на поверхню і, на бігу натягуючи рукавиці, навмання помчав до отвору стіни. стіні що випалив захисник. Перед неглибокою вирвою впав навколішки і квапливо почав виривати з ґрунту шматки загусклого піску, який напіврозплавився розплавився від жару, кидати його в бляшанку. Потім підкопився і знову бігцем повернувся через тунель до ракети. У лабораторії хтось стояв. Фізик зажмурив засліплені очі. Це був кібернетик. – Де лікар? – І ще не повернувся. – Відійди, Краще сядь під стіною. Як фізик і сподівався напіврозплавлений пісок був блідо-фіолетового відтінку. Він недарма вибрав крейду саме цього кольору. Коли він увійшов дуплекс, повернувся до нього обличчям. Він явно його чекав. Фізик висипав на підлогу перед дошкою все, що було в бляшанці. "Ти з божеволів", крикнув скоплюючись з місця кібернетик. Лічильник, переставлений на протилежний не столу, прокинувся і квапливо зацокав. «Помовч, не заважай". У фізиковому голосі було стільки люті що кібернетик непорушно застиг під стіною. Фізик кинув погляд на циферблат годинника. Минуло вже 12 хвилин. Ось ось мав повернутися лікар. Він нахилився, показав ледь помітні фіолетові щербинки напів піску, набрав жменю зеренець і, розтоливши долоню, приклав їх до того місця, де були зображені замазані фіолетовою крейдою ноги фігури Дуплекса. Розтер кілька піщаних крихт по рисунку, глянув у вічі Дуплексові, Струснув рештки пилу на підлогу. Відступив у глиб залу, потім пішов опере так рішуче, не вирушив кудись далеко. Вступив у центр фіолетової плями, хвилину постояв, а тоді заплющив очі і розслабивши м'язи, повільно впав. Тіло його глухо вдарилося об підлогу. Полежавши так кілька секунд, він раптом підхопився, підбіг до столу, схопив лічильник Гейгера і, тримаючи його перед собою, наче ліхтар, підійшов до дошки но розтруб чорного циліндра наблизився до нарисованих крейдою ніг, пролунав раптовий тривожний дріб. Фізик кілька разів наближав лічильник до дошки і відводив його назад, повторюючи ефект для Дуплекса, який пильно стежив за ним, потім повільно повернувся до нього, почав наближати розтруб лічильника до його оголених стіп. Лічильник завуркотів. Дуплекс видав слабкий сигнал, немов чимось похлинувся. Кілька секунд, що видалися фізикові вічністю, він дивився йому в вічі бездонним блідим поглядом. Потім, по чолу фізика покотилася краплі поту, дуплекс раптом розслабив торс, розплющив очі, безсило відкинувся на узголів'я, водночас дивно випростуючи вузлуваті пальчики своїх рук. Якусь хвилину він лежав так, наче мертвий, а тоді раптом розплющив очі, сів і вп'явся поглядом у фізикове обличчя. Той кивнув головою, відніс апарат на стіл, відштовхнув ногою дошку і глухо кинув кібернетикові. Він зрозумів. «Що зрозумів?» – пробулькотав той, приголомшений цією німою сценою. «Що має померти?» – увійшов лікар, глянув на дошку на розсипані склянисті уламки на товаришів. «Що тут діється?» – запитав він. «Що це все означає?» – повторив уже гнівно. «Нічого особливого. У тебе вже двоє пацієнтів». Байдуже відповів фізик, а коли лікар приголомшено глянув на нього, взяв зі столу лічильник і спрямував його розтруб на власне тіло. Лічильник пронизливо за стрекотів. У матеріал комбінезона набився радіоактивний пив. Лікареве обличчя почервоніло. Секунду він стояв непорушно і здавалося отот -от пошпурить об підлогу шприцем, котрий тримав у руці. Та поступово кров відринула йому від обличчя. «Так?» – сказав він. «Гаразд, ходімо». Тільки новини вийшли, кібернетик одразу ж накинув захисний халат і почав квапливо прибирати радіоактивні крихти. Він вивів із стіної шафи напівавтоматичний очисник і пустив його розчищати пляму. Дуплекс незворушливо дивився на цю метушню, кілька разів слабо покашляв. Хвилин через десять фізик повернувся разом з лікарем. На ньому був полотняний костюм. Шию та руки вкривали товсті завої бинта. «Уже!» – майже весело сказав він кібернетикові. «Нічого страшного. Перший ступінь. А може й того нема». Лікар та кібернетик заходилися підводити Дуплекса, який, зрозумівши, чого вони від нього хочуть, устав і слухняно вийшов з лабораторії. «І навіщо це все було?» – знизав плечима кібернетик. Він нервово ходив із кутка в куток, тицяючи у всі щелини чорну мордочку лічильника Гейгера. Цокання то посилювалося, то знову стихало. «Побачиш», – спокійно відповів фізик. Якщо голова в нього на місці, побачиш». «Чому ти не одягнув захисний костюм? Жаль було хвилини». «Я повинен був продемонструвати це якомога простіше», – сказав фізик. «Якомога природніше, без жодних домішок, розумієш?» Вони замовкли. Стрілка стінного годинника повільно пересувалася. Нарешті кібернетика почав змагати сон. Фізик, маніпулюючи пальцями, що стирчали з бантів, незграбно закурив сигарету. Війшов лікар у забрудненому халаті. Люто підскочив до фізика. «Це ти! Ти! Що ти з ним зробив?» «А в чому річ?» – підвів голову фізик. «Він не хоче лежати. На силу дозволив перев'язати себе». Раз у раз устає та ліся в двері. О, він уже тут. Тихіше, додав лікар. Дуплекс увійшов, незграбно накульгуючи. По підлозі за ним тягнувся кінець бента. Ти не можеш лікувати його силоміць, холодно сказав фізик. Кинув на підлогу сигарету, роздушивши її черевиком, обернувся до кібернетика. Ну що, візьмемо калькулятор з навігаційної, га? У нього максимальна дальність екстраполяції. Той здригнувся, раптом нібито прокинувшись. Підкопився на рівні, хвилину дивився на нього каламутним поглядом, а тоді швидко вийшов, залишивши двері відчиненими. Лікар стояв посеред лабораторії, засунувши кулаки в кишеню халата. Почувши слабке човгання, він обернувся, глянув на велетня, котрий повільно наближався до нього і зітхнув. «Уже знаєш так?» Дуплик скашлянув. Інші троє екіпажників увесь день спали і прокинулися, коли вже сутеніло. Вони зайшли до бібліотеки, і очам їхнім відкрилася жахлива картина. Столи, підлога, всі вільні крісла були завалені купами книжок, атласів, розгорнених альбомів. Сотні скреслених аркушів валялися на підлозі, між книжками лежали частини приладів, кольорові гравюри, бляшанки консервів, тарілки, оптичне скло, арифмометри, котушки. До стіни була прихилена дошка, з якої стікала змішана з крейдяним пилом вода шар засохлого вапнякового порошку, вкривав пальці, рукава і навіть коліна фізика, кібернетика та лікаря. Вони сиділи навпроти дуплекса, зарослі з почервонілими очима і пили каву з великих кухлів. Посередині, там, де раніше стояв стіл, височив каркас великого електричного калькулятора. «Як справи?» – запитав координатор, раптом вирішивши на порозі. «Прекрасно, ми вже уніфікували 1600 понять», – відповів кібернетик. Лікар устав. На ньому ще й досі був білий халат. Вони мене до цього примусили. Зітхнув він і показав на місцеве створіння. Цей дуплекс опромінився. Опромінився? Координатор переступив поріг. Тобто як? Він пройшов по радіоактивній плямі в проломі стіни. Пояснив фізик і, відставивши кухоль з недопитою кавою, опустився навколішки біля апарата. У нього вже на 10% менше білих тілець, аніж було 7 годин тому, сказав лікар. «Гіалінова дегенерація, цілком як у людини. Я хотів його ізолювати. Дуплексу потрібен спокій, але він не хоче лежати, бо фізик сказав йому, що це все одно вже не допоможе». «То правда?» – обернувся координатор до фізика. Він, не відриваючись від апарата, мовчки кивнув. «І дуплекс уже приречений?» – запитав інженер. «Лікар знизав плечима. Не знаю. Якби це була людина, я сказав би, що в нього 30 шансів зі 100. Але це не людина. Він став трохи апатичним». Та це, можливо, від утома і безсоння. Якби я міг його ізолювати? А навіщо? Адже ти і так робиш з ним усе, що хочеш, – сказав фізик, не повертаючи голови. Він і далі в апараті за руками. А з тобою що сталося? – запитав координатор. Я пояснював дуплексу, яким чином він опромінився. Так докладно це йому розтлумачував, – крикнув інженер. Мусив. Хвилину панувала мовчанка. Сталося те, що сталося, – повільно проказав координатор. Добре це чи погано, але це так. Що ж тепер? Що ви вже з'ясували? Чимало, заговорив кібернетик. Він уже опанував масу наших символів, головним чином математичних. Теорія інформації можна сказати вже позаду. Найгірше з електричним письмом. Без спеціального апарата ми не можемо навчити його читати, а в нас нема ні такого апарата, ні часу, щоб його змонтувати. Пам'ятаєте ті трубки, що стирчали з їхніх тіл? Це звичайнісінькі пристрої для письма. Коли дуплекс з'являється на світ, Йому відразу ж уставляють таку трубку, як у нас колись проколювали вуха дівчаткам. З обох боків великого тіла в них є електричні органи, через те тулуб такий масивний. Це щось на зразок мозку і водночас плазматичної батареї, яка передає заряди каналові, котрий безпосередньо пише. Він закінчився провідками на комірі. Але це в усіх по-різному. Писати вони, звичайно, повинні вчитися. ця операція, яку практикують уже тисячі років, тільки підготовчий крок. Адже дуплекс таки не розмовляє? запитав хімік. Розмовляє той кашель щовичули і є його мовою. Одне кахи то ціле речення, вимовлене з великою швидкістю. Ми записали його на плівку, воно розкладається на спектр частот. Ну, як? Виходить, це мова, що базується на принципі частотної модуляції звукових коливань. Радше шумів. Вона беззвучна. Звуками вони виражають хіба почуття, емоційні стани. І ці електричні органи невже то їх зброя? Не знаємо, та ми можемо його запитати. Кібернетик нахилився, витягнув з-паміж паперів великий малюнок, на якому було зображено вертикальний розріз дуплекса. Показав на два видовжені сегментні утворення у його середині і, наблизивши рот до мікрофона, запитав. Зброя? Репродуктор, установлений з іншого боку, навпроти дуплекса, за Дуплекс, який трохи підняв маленький торс, коли зайшли нові люди, якусь мить не вирушився, потім закашляв. Зброя? Ні. Заскрипів репродуктор. Численні оберти планети, колись зброя. Дуплекс Кашлянув. Орган-рудимент. Біологічної еволюції, вторинна адаптація, цивілізація. Мертво без будь-якої інтонації проскрипів репродуктор. «Ну-ну», – буркнув інженер. Хімік слухав, заплющивши очі. Отже, такі справи, – вихопилося у координатора. Однак він умить опанував себе і запитав. «Якою є їхня наука?» З першого погляду вона досить таки дивна, сказав фізик і підвівся з колін. Ніяк не можу усунути це кляте скріпіння. Обернувся він до кібернетика. Солідні знання в галузі класичної фізики. Оптика, електрика, механіка в специфічному поєднанні з хімією, щось на зразок механохімії. Там у них дуже цікаве досягнення. Ну, хіміка ж подався вперед. Подробиці потім. У нас уже зафіксовано, заспокойся. Від цих вихідних позицій ми пішли в інший бік, до теорії інформації. Але її вивчення у них поза спеціальними центрами заборонено. Найгірше виглядає їхня атомістика, особливо ядерна хімія. «Стривай, як то заборонено», – здивувався інженер. «Просто не дозволено такі дослідження і край. Хто ж їх забороняє?» «Це складне питання, і ми ще мало що тут розуміємо», – втрутився лікар. «Найгірше, поки що орієнтуємося в їхній суспільній динаміці». Мені здається, що для ядерних досліджень їм не вистачає стимулів, зауважив фізик. Вони ще не відчувають енергетичного дефіциту. Давайте спершу закінчимо з одним. Як же все таки з тими забороненими дослідженнями? Сідайте, будемо розпитувати далі, сказав кібернетик. Координатор наблизив обличчя до мікрофона, але кібернетик зупинив його. Почекай, уся трудність у тому, що чим складніша конструкція речення, тим більше в калькулятора розсипається граматика. Крім того. Мені здається, що аналізатор звуків недостатньо селективний. Ми часто отримаємо свої рідні ребуси. Втім, ви почуєте це й самі. На планеті вас багато? Повільно і виразно запитав фізик. Яка динамічна структура? Вас багато на планеті? Репродуктор двічі класнув і зупинився. Дуплекс довгенько не відповідав. Потім хрипко закашляв. Динамічна структура подвійна. Зв'язок подвійний. забурмотів репродуктор. Суспільство кероване. «Централізовано, вся планета!» «Прекрасно!» – вигукнув інженер. Як і двоє інших нових учасників розмови, він був дуже збуджений. Фізик, лікар та кібернетик, може, через утому сиділи непорушно, з байдужими обличчями. «Хто керує суспільством? Хто на вершині? Індивід чи група?» – запитав координатор, нахиляючись до мікрофона. Репродуктор затріщав, потім протяжно загув і на панелі приладу кілька разів блимнув червоний індикатор. «Так запитувати не можна», – квапливо пояснив кібернетик. «На вершині це переносне значення, і йому нема відповідника словникові калькулятора. Зачекай, я спробую сам». І він нахилився вперед. «Як багато вас править суспільством? Один? Кілька? Велике число?» Репродуктор швидко застрикотів. «А хіба правління – це не переносне значення?» – запитав координатор. Кібернетик похитав головою. «Це термін зі сфери теорії інформації. Устиг він відповісти?» Перш ніж дуплекс закашляв, і репродуктор почав розмірно викидати. Один, кілька, багато, правління, невідомо. Невідомо, повторив він. Тобто як невідомо? Що це означає? Запитав здивований координатор. Зараз довідуємося. Невідомо тобі чи невідомо нікому на планеті? Сказав він у мікрофон. Дуплекс відповів, і калькулятор знову виконував у репродуктор. Зв'язок динамічний, подвійний. Відомо одне існує, відомо друге ні. «Нічого не розумію». Координатор глянув на товаришів. «А ви?» «Почекай», – сказав кібернетик, вдивляючись у дуплекса, який повільно ще раз наблизив обличчя до свого мікрофона і двічі кашлянув. Калькулятор почав перекладати. «Багато обертів планети колись. Управління централізоване, розподілене. Пауза. Один дуплекс – одне управління. Пауза. 111 оберт планети – один дуплекс – правління смерть. Пауза». Інший один управління – смерть, пауза. Один-один – смерть, пауза. Потім один дуплекс управління невідомо хто. Невідомо центральне управління – пауза. Невідомо хто управління – пауза. Так, це справді Ребус, зіткнув координатор. І що ви з цим робите? Це не зовсім Ребус, відповів кібернетик. Він сказав, що до 113 року, рахуючи від нинішнього дня, в них був центральний уряд, який складався з кількох індивідуумів. Управління централізоване розподілене. Потім настало правління одиночок, щось на зразок монархії чи тиранії. У 120 і 111 роках, вони лічать від нинішнього дня, тепер у них нульовий рік, відбулись якісь бурхливі дверцеві перевороти. Потягом двох років змінилося четверо володарів. їхнє правління закінчувалося смертю, яснорічне природною. Потім з'явився новий правитель, але їм невідомо, хто це був. Вони знали, що він існує. Але хто конкретно таємниця? «Анонімний володар?» – здивувався інженер. Спробуємо довідатися більше. І кібернетик знову обернувся до мікрофона. «Тепер відомо, що один індивід править суспільством, але невідомо, хто це, так?» – запитав він. Калькулятор нерозбірливо захрипів. Дуплекс відкашлявся, наче мить поговтався, потім знову кілька разів кашлянув, і репродуктор відповів. «Ні, не так. Пауза. 60 обертів планети. Відомо один дуплекс. Центральне управління. Пауза». Потім відомо жоден. Пауза. Ніхто. Ніхто центральне управління. Так відомо. Ніхто управління. Пауза. Тепер я вже нічого не розумію, признався фізик. Кібернетик сидів, схилившись над приладом та прикусивши губу. «Стривайте. Загальна інформація така, що центральної влади немає, так?» Запитав він у мікрофон. «А реальність така, що центральна влада існує, так?» Калькулятор перемовлявся з дуплексом, видаючи стрикутливі звуки. Усі чекали, повернувши голови до репродуктора. Така правда, так, пауза. Хто інформація така, то є, нема. Той, колись є, потім нема. Усі мовчки призирнулися. Хто говорить, що існує влада, сам перестає існувати, так він сказав. Напівголосно запитав інженер. Кібернетик повільно кивнув головою. Але це ж неможливо, вигукнув інженер, адже влада повинна мати свою резиденцію, вона повинна видавати укази, закони, повинні існувати її виконавчі органи і є нижче. Армія, адже ми зустрілися з їхніми озброєними. Фізик поклав руку йому на плече. Інженер змовк. Дуплекс іще якусь хвилину покашлював. Зелене око калькулятора швидко затрепетало. Він увесь загув. Репродуктор заговорив. Інформація подвійна. Пауза. Одна інформація хто? Той є. Пауза. Друга інформація хто? Той колись є. Потім нема. Пауза. Є інформація, яку блокують? Запитав у мікрофон фізик. Так «Хто запитує, щось з тієї інформації тому загрожує смерть, так?» По той бік приладу знову почувся скрип репродуктора і покашлювання дуплекса. «Ні, не так, пауза», – відповів калькулятор байдужим голосом, розмірно відокремлюючи слова одне від одного. «Хто колись є, потім нема, той не смерть, пауза». Усі зітхнули. «Отже, не покарання смертю», – вигукнув інженер. «Запитаю, що вони роблять з такими?» – попросив він кібернетика. «Боюся, що цього не вдасться зробити», – відповів кібернетик, так координатор і інженер наполягли на своєму, і тоді він здався. «Гаразд, як хочете. Але я не відповідаю за результат». «Що чекає того, хто поширює блоковану інформацію?» – запитав він у мікрофон. Хрипливий діалог калькулятора з дуплексом, який безвладно лежав на підлозі, тримав чимало часу. Нарешті репродуктор заговорив. «То, і хто така інформація...» Інкорпорований – самокерована група, невідомий ступінь, імовірність – дегенерація межа. Пауза. Кумулятивний ефект, брак терміну, адаптація – така необхідність. Боротьба з повільнення сили, потенціал, брак терміну. Пауза. Невелика кількість обертів планети смерть. Пауза. Що він сказав? Обернулося до кібернетика, хімік, координатор та інженер. Той знизав плечима. Уявлення маю «Я вам сказав, що це безнадійно. Надто складна проблема. Уперед треба просуватися поступово. Я здогадуюся, що долі такого індивіда не позаздриш. Його чекає передчасна смерть. Останнє речення було недвозначне». «Але який механізм усього цього процесу, не знаю. Які самоскировані групи?» «Ясна річ, з приводу цього можна будувати різні гіпотези, але довільних комбінацій в мене, мабуть, доволі». «Гаразд», – сказав інженер. Тоді запитаю його про той завод на півночі. «Уже запитували», – відповів фізик. «Це теж дуже складна справа. Щодо цього у нас така теорія». «Чому теорія? Хіба він не відповів вам виразно?» – втрутився координатор. «Ні, бо це теж торкається явищ вищого порядку. Що ж до заводу, то його покинули тоді, коли він повинен був розпочати давати продукцію. Це ми знаємо абсолютно точно. Важче з'ясувати причини, чому це сталося». Років 50 тому вони ухвалили план біологічної реконструкції. Перебудова функції тіла, а може й форми – це темна історія. Майже все населення планети протягом кількох років було піддане серії операцій. йшлося, як мені здається, про перебудову не стільки тодішнього покоління, скільки наступних, через керовані мутації генеративних клітин. Так ми це собі пояснюємо. Порозуміння у галузі біології – дуже складна справа. «Якою мала бути ця перебудова? В якому напрямку?» – запитав координатор. «Цього з'ясувати нам не вдалося», – відповів фізик. «Ну, дещо ми все ж таки знаємо», – не погодився з ним кібернетик. «Біологія, зокрема вивчення життєвих процесів, на відміну від інших галузей науки, у них своєрідна, так би мовити, доктринецька. Скажу так, врахуючи те, що їхнє вірування – це радше система вимог і правил, які стосуються недовгого життя», Система позбавлена трансцендентальних елементів. А вони ніколи не вірили в якогось творця? Запитав координатор. Невідомо. Зрозумій, такі абстрактні поняття як віра, бог, мораль, душа взагалі неможливо уніфікувати в межах калькулятора. Ми змушені задавати безліч конкретних запитань і з маси відповідей, незрозумінь, часткового перекриття значень намагаємося лише вивести осмислену і узагальнену екстраполяцію. По-моєму, те, що лікар називає релігією, просто традиція. Історично нашаровані звичаї, ритуали. Але що спільного може мати релігія чи традиція з біологічними дослідженнями? запитав інженер. Саме цього ми й не змогли з'ясувати, та зв'язок у всякому разі є, і то цілком очевидний. Може, йшлося про те, що вони намагалися пристосувати деякі біологічні факти до своїх вірувань чи забобонів? Ну, тут якась значно складніша історія. Вернімося до суті справи, сказав координатор які були наслідки втілення у життя того біологічного плану. А такі, що на світ почали з'являтися індивіди з неодинаковою кількістю очей, або й зовсім без оки, нездатні до життя, спотворені в безносі, а також велика кількість психічно неповноцінних. Ах, наш дуплекс і ті, і інші. Так, мабуть, теорія, на яку вони спиралися, виявилася хибною. Упродовж кільканадцяти років з'явилися тисячі скалічених, деформованих мутантів. Трагічні плоди цього експерименту пожинають ще й досі. Від цього плану вони, звичайно, відмовилися. Ми навіть не запитували про це, признався кібернетик, і обернувся до мікрофона. План біологічної реконструкції, чи діє він? Яке його майбутнє? Калькулятор поскрипучи якусь хвилину немов би сперечався з дуплексом, котрий слабко покашлював. Може, йому недобре? — Тихо запитав координатор лікаря. Ні, йому краще, ніж я сподівався. Він, стомлений, але досі ні за що не хотів вийти звідси. Я навіть переливання крові не можу йому зробити, бо кров нашого дуплекса, очевидно, осадить його червоні тільця. Цикнув фізик. Репродуктор захрипів. План є, нема. Пауза. Тепер план колись не був. Пауза. Тепер мутації хвороба. Пауза. Інформація правдива. План був, тепер нема. Не вловив, признався інженер. Він каже, що нині заперечують наявність цього плану. Нібито його взагалі ніколи не було. А мутації, буцімто, від хвороби. Насправді план проваджували у життя, а потім його відкинули, не бажаючи визнати перед загалом своєї поразки. Хто? Це їхня нібито неіснуюча влада. Стривайте, здивувався інженер. Як же це? Відтоді, як перестав існувати останній анонімний володар, у них почалося щось на зразок епохи анархії, так? Хто ж тоді впроваджував у життя цей план? Ти сам чув. Його ніхто не впроваджував. Ніякого плану не було. У всякому разі, так нині повсюдно стверджують. Ну гаразд. Але тоді, 50 чи скільки там років тому. Тоді стверджували щось зовсім інше. Ні, це неможливо збагнути. Чому? Ти добре знаєш, що у нас на землі існують певні явища, про які не заведено говорити прилюдно, хоча про них усім відомо. Наприклад, у сфері життєвих заємин, які були б неможливі без певної дози удавання. Те, що у нас не є визначальним, а другорядним, у них головний фактор. Усе це страшенно заплутане і малоймовірне, зіткнув інженер. А який стосунок до цього має той завод на півночі? Він мав виробляти якусь продукцію, пов'язану з втіленням цього плану в життя. Може, апаратуру для операцій, або об'єкти, які їм самим не були потрібні, але які нібито могли знадобитися майбутнім, реконструйованим поколінням. Та це тільки мої здогади. З притиском мовив кібернетик. А що вони насправді збиралися там виробляти, нам невідомо. Таких заводів, певно, мало би бути більше. Заводів. Похідних біологічного плану. Кількість мала чи велика? Як багато? – запитав кібернетик. Дуплекс відкашлявся, і калькулятор майже зразу ж відповів. Невідомо. Заводи ймовірно багато. Пауза. Інформація жодних заводів. Це однак якесь суспільство страхітливе, вигукнув інженер. Чому? Ти що ніколи не чув про військову таємницю або щось подібне? Яка енергія рухає ці заводи? Обернувся інженер до кібернетика, але сказав це так близько від мікрофона, що калькулятор відразу ж переклав його запитання. Репродуктор хвилину погодів, а тоді продекламував. Не орган, термін відсутній, біо, пауза, ентропія, константа, біосистема. Решта слів потонули в наростаючому гудінні. На панелі спалахнуло червоне світло. «Про словнику», – пояснив кібернетик. «Увімкни його полівалентно», – запропонував фізик. «Навіщо? Щоб він почав базікати як шизофренік?» «Може, вдасться більше зрозуміти». «Про що мова?» – поцікавився лікар. «Він хоче зменшити селективність калькулятора», – пояснив кібернетик. «Коли спектр значення когось слова недостатньо гострий, калькулятор відповідає, що термін відсутній. Якщо я ввімкну його полівалентно, він удасться до контамінації, спотворюватиме словесні гібриди, яких немає в жодній людській мові. Таким способом ми наблизимося до його мови, не полягав на своєму фізик. Будь ласка, можемо спробувати. Кібернетик перемкнув штекер. Координатор глянув на дуплекса, який лежав із заплющеними очима. Лікар підійшов до нього, кілька хвилин оглядав його і, не сказавши ні слова, повернувся на своє місце. Координатор сказав у мікрофон. На південь від цього місця тут є долина. Там великі будівлі, в будівлях скелети, довкола в ґрунті могили. Що це? Зачекай, могили нічого не означають. Кібернетик притягнув до себе гнучкою стійку мікрофона. На півдні архітектурна конструкція. Віля неї в отворах у ґрунті мертві тіла. Мертві дуплекси. Що це означає? Цього разу калькулятор обмінювався з дуплексом з криготливими звуками трохи довше. Люди помітили, що машина вперше, мов би, сама від себе запитувала про щось ще раз. Нарешті звернений до них репродуктор монотонно повідомив. Доплекс, фізична праця, ні. Пауза. Електричний орган, праця, так. Але акселероінволюція, дегенерація, зловживання. Пауза. Південця екземпліфікація самокерованої прокрустки. Пауза. Біосоціозамикання, антисмерть. Суспільна ізоляція, не сила, не примус. Пауза. Добровільність. Пауза. Мікроадаптація групи, центру самотяг, продукція. Так, ні. Пауза. Ну що, задоволений? Кібернетик сердито глянув на фізика. Центру самотяг, антисмерть, біосоціозамикання. Я тобі що казав? Будь ласка, маєш, тепер роби щось із цим. Не гарячкуй, сказав фізик. Це має щось спільне з примусовою працею. Неправда. Він сказав не сила, не примус, добровільність. Ну, тоді запитаймо ще раз. Фізик підтягнув до себе мікрофон. «Незрозуміло», – сказав він. «Скажи, дуже просто. Що на півдні в долині? Колонія? Група засуджених? Ізоляція? Виробництво? Яке виробництво? Хто виробляє? Що і навіщо? З якою метою?» Калькулятор знову перемовлявся з дуплексом хвилин із п'ять, а тоді заговорив. Ізомікрогрупа – добровільність. Інтерщеплення – примус – ні. Пауза. Кожен дуплекс проти гра. добровільність. Інтерщеплення – примус – ні. Пауза. Кожен дуплекс протигра. Ізоломікрогрупа. Пауза. Головний зв'язок центральний самотяг. Пауза. Зв'язок. Гнівність. Пауза. Хто винен, той покарання. Пауза. Хто покарання, той ізоломікрогрупа. Добровільність. Пауза. Що таке ізоломікрогрупа? Пауза. Інтерзвязки зворотні. Напівіндивідуальні. Щеплення. Гнівність самоціль, гнівність самоціль. Пауза. Соціопсихорегуляція. Внутрішня антисмерть. Пауза. Стійте. крикнув кібернетик, бачачи, що інші неспокійно заворушилися. Що це означає самоціль? Яка ціль? Самоціління. пробуркотів калькулятор, який цього разу взагалі не звернувся до дуплекса. Ага, інстинкт самозбереження. вигукнув фізик, а калькулятор квапливо пояснив. Інстинкт самозбереження, так, так. Ти хочеш сказати, що розумієш, про що він говорить? підхопився з місця інженер. Не знаю, чи розумію, але здогадуюся мова про якийсь різновид їхньої системи покарань. Очевидно, це якісь мікросуспільства, автономні групи, котрі, так би мовити, навзаєм тримають одні одних постійному страху. Тобто як без охорони, без наглядачів? Так, адже він сказав цілком виразно, що немає ніякого примусу. Це неможливо. Чому ж? Уяви двох людей. В одного є сирники, а в другого коробка. Вони можуть ненавидіти один одного, але вогонь викришить тільки разом. Гнівність це гнів і ненависть чи щось близьке до цього? Тому кооперація в групі виникає завдяки зворотнім зв'язкам, як у моєму прикладі. Але, звісно, річ не так просто. Примус народжується якось само собою. Його створює внутрішнє становище групи. Ну, гаразд. Але що вони там роблять? Що вони там роблять? Хто лежить у тих могилах і чому? Ти чув, що сказав калькулятор? Про крустика. Очевидішки, це похідне від прокрустового ложа. Дорниця. Звідки дуплекс чув про прокруста? Калькулятор не дуплекс. Він вишукує найближчі поняття відповідно до резонансу в семантичному спектрі. Там у цих групах запроваджено виснажливу працю. Можливо, вона не має ніякої мети, ніякого сенсу. Він сказав продукція так ні. Отже, вони щось продукують, повинні це робити, бо це така покара. Чому повинні? Хто їх до цього примушує, якщо там нема ніякої охорони? Який ж ти впертий? З приводу тієї продукції я, може, і помиляюся, але примус випливає з ситуації. Ти що ніколи не чув про примусові ситуації? Скажімо, на потопаючому кораблі варіантів вибору порятунку дуже мало. Може, під ногами у них усе життя палуба такого корабля? Оскільки фізична праця, а надто праця виснажлива, шкодить їм, то тут відбувається якесь біозамикання, скажімо, в межах електричного органа. Він сказав біосоціозамикання. Це, мабуть, щось інше. Але щось близьке до цього. В групі є щеплення, взаємне притягання. Тобто група чомусь полишена сама на себе, ізольована від суспільства. Це дуже туманно. Що ж вони там усе-таки роблять? Ну як же мозку це сказати тобі зрозуміліше? Я знаю стільки ж, як і ти. Адже непорозуміння зміщення значень накладається одне на одне. Не тільки з нашого боку, а й точнісінько так само і між калькулятором та дуплексом з другого. Може в них є спеціальна наукова дисципліна, прокрустика? Теорія динаміки таких груп. Вони заздалегідь планують тип дій, конфліктів і взаємних притягань у її сфері, функції розподілені і заплановані так, щоб утворилася своєрідна рівновага, обмін, циркуляція гніву, страху, ненависті, щоб ці почуття злютовували їх і водночас, щоб вони не могли знайти спільної мови з кимось поза групою. Це твої власні варіації на тему шизофренічної маячні калькулятора, але аж ніяк не пояснення, вигукнув хімік. Він страшенно стомлений, сказав лікар. Ще одне-два запитання, не більше. Хто хоче їх поставити? Будь ласка, може зайняти моє місце. Може, в тебе піде краще? Якусь хвильку панувала тиша. Я. Позвався нарешті координатор. Звідки ти довідався про нас? Кинув у мікрофон. Інформація метеоріт Корабель. Відповів за хвилину калькулятор, обмінявшись кількома короткими хрипкими звуками з дуплексом. Корабель, інші планети, космічне випромінювання, дегенерація істот, пауза, спричиняють смерть. Пауза. Скляниста ізоляція з метою ліквідації. Пауза. Обсерваторія. Пауза. Гуркіт. Здійснив пеленгування напрямок звуку. Джерело гуркоту. Фокус попадань ракета. Пауза. Пішов коли ніч. Пауза. Чекав. Захисник відкрив інкапсуляцію. Увійшов. Тут. Пауза. «Оголосили, що впав корабель з якимись чудовиськами, Геш?» – запитав інженер. «Так». Що ми дегенерували під впливом космічного випромінювання. І що вони мають намір замкнути нас, оточити цією скляною масою. За звуком він запеленгував напрям обстрілу, визначив цілі, таким чином знайшов нас. Не боявся, що нічого не означає. Хвилинку, яке там було слово? Ага, гнівність. Може, він так перекладе? Кібернетик повторив своє запитання химерним жаргоном калькулятора. Так, майже відразу ж відповів репродуктор. Так але шанс один на мільйон обертів планети. «Це зрозуміло. Кожен із нас пішов би», – кивнув головою фізик. «Ти хочеш залишитися з нами? Ми вилікуємо тебе. Смерті не буде», – повільно сказав лікар. «Ти залишишся у нас?» «Ні», – відповів репродуктор. «Ти хочеш піти? Хочеш повернутися до своїх?» «Повернення – ні», – відповів репродуктор. Люди перезирнулися. «Ти справді не помреш? Ми тебе справді вилікуємо», – вигукнув лікар. «Скажи, що ти хочеш зробити, коли будеш здоровий!» Калькулятор заскрипів. Дуплекс озвався одним звуком, таким коротким, що його ледве було чути. «Нуль!» – мов би, вагаючись, відповів репродуктор. І за хвилину додав, ніби не зовсім був упевнений, що його правильно зрозуміли. «Нуль! Нуль!» «Не хоче залишатися, повертатися теж!» – буркнув хімік. «Може він маячить?» – усі глянули на Дуплекса. Його блідо-блакитні очі застигло втупилися в них. Серед запалою раптом тиші було чути його повільне, глухе дихання. – Досить, – сказав лікар, підводячись. – Вийдіть усі. – А ти? – Зараз прийду. Я двічі заживав психідрі, не можу з ним іще хвилинку посидіти. Коли люди підвелися і рушили до дверей, маленький торс дуплекса, який досі ніби підтримувала якась невидима опора, несподівано зламався. Очі його заплющилися, голова без сило закинулася назад. – Послухайте, досі весь час розпитували тільки ми. «А чому він ні про що не запитав нас?» – схаменувся в коридорі інженер. «Чому ж? Раніше й він питав, – відповів кібернетик. – Про відносини, які панують на Землі, про нашу історію, про розвиток астронавтики. Ще за якоїсь півгодини до того, як ви прийшли, він говорив значно більше. Мабуть, і справді дуже ослаб. Напевне, він отримав велику дозу промінення. Подорож через пустелю, мабуть, добряче стомила його, тим паче, що він уже не молодий. І як довго вони живуть?» Близько 60 обертів планети, тобто трохи менше 60 наших років. Едем обертається довкола Сонця швидше, ніж Земля. Як вони живляться? Своєрідно. Здається, еволюція відбувалася тут інакше, ніж на Землі. Вони можуть безпосередньо засвоювати деякі неорганічні речовини. Це справді своєрідно, сказав інженер. Ага, ґрунт, який виніс той перший, раптом здогадався хімік. Вони зупинилися. Так, але таким способом вони живилися тисячоліття тому. Тепер за нормальних умов так ніхто не чинить. Ці тонкі чаші на рівнині щось на зразок їхніх акумуляторів продуктів. Невже це і справді живі створіння? Не знаю. У всякому разі, вони вибірково витягують з глибини ґрунту речовини, що служать дуплексам за поживу і накопичують у чаші. Їх багато, і вони різних видів. Так, напевне, дуплекси змушені їх розводити чи точніше обробляти, сказав хімік. На півдні ми бачили цілі плантації цих чаш. Але чому той, який заліз у ракету, попресався в глині? Бо після заходу сонця чаші втягуються під ґрунт. Але ж глини все одно було крізь більше, ніж досить, а він вибрав акурат ту, що в ракеті. Може, тому що вона була розпушена, а він голодний. Ми не говорили про це з нашим астрономом. Можливо, той дуплекс і справді втік з долини на півдні. «Люби мої, ідіть уже спати», – обернувся координатор до фізика і кібернетика. А ми займемося ділом. Скоро 12 Дванадцята ночі? Звичайно. Я бачу, ти вже зовсім згубив лік часові. Ну, за таких умов... Позаду почулися чиїсь кроки. З бібліотеки вийшов лікар. Усі запитливо глянули на нього. Спить, сказав він. Але справи його кепські. Коли ви вийшли, я вже навіть подумав, лікар не докінчив. Ти з ним більше не розмовляв? Розмовляв. Тобто, розумієте, мені здалося, що це вже кінець. І я запитав його, чи не змогли б ми для них щось зробити. Для всіх. Ну і що він тобі відповів? Нуль, повільно повторив лікар, і всім раптом здалося, що вони чують мертвий голос калькулятора. Ідіть уже спати, сказав координатор після невеликої паузи. Але я ще хочу скористатися тим, що ми тут усі разом, і запитати вас, будемо стартувати чи ні. Так, відповів інженер. Так, майже водночас вимовили фізик та хімік. Так, приєднався до них кібернетик. А ти мовчиш? У таку хвилину? Обернувся координатор до лікаря. Я розмірковую. Розумійте, мені ще ніколи не було так цікаво. Розумію. Тебе цікавить, як їм можна допомогти. Але тепер ти вже знаєш, що... Ні, не знаю. Тихо сказав лікар.